Basi karibu katika shule e, ya Biblia tumesomewa kuanzia mstari ule wa tatu mpaka mstari wa ishirini wa kitabu cha matayo mlango ule wa 5. Leo ni wiki ya tatu ndani ya mlango wa tano wa kitabu cha matayo kama rejea tu kidogo e, kitabu cha matayo mlango wa tano Kama rejea ndogo e, wiki ya kwanza na ya pili wiki mbili zilizopita mfululizo tulikuwa katika e, ile mstari moja inayohusu heri eh alizofundisha Kristo. Na tuliziona katika wiki mbili mfululizo tulijifunza tuli, tuli, mengi pale. Eh ni wa kuyarejelea katika mitandao sehemu mbalimbali kwenye internet. Eh eh kuyarejelea hata baada ya mwaka miwili mitatu yanapatikana tu. Lakini kwa ajili tu ya e, mahubiri ya leo katika somo la leo tuliona heri zile zilikuwa heri tisa. Eh heri tuliona kwamba na heri za dunia eh, au heri za makanisa. Tunaona kwamba kulingana na Yesu tuliona vitu kama heri walio masikini eh sema nyingine heri walio masikini wa, wa roho. Tukaona watu walio heri kwa sababu wanahak, wananjana haki, na ya haki. Tukaona heri ya watu ambao Anasema heri ninyi heri watu wenye moyo safi. Kwa eh, maana hawa watamwona Mungu eh, Tukaona heri zile. Sasa tukaona hazifanani na kile kinachoitwa heri. Heri ni vitu ambavyo ni vizuri kwa nazo. Una heri katika jambo fulani. Eh tukaona kwamba leo hii kusema kwamba heri walio masikini e, kwa dunia hii au kwa makanisa utakuwa kama matukana. E, lakini hata wakiondoka wote si, si, hatule, si lazima tuondoke tu pamoja nao. Eh tunasimama na Kristo e, vile vitu ambavyo Yesu Kristo aliona kwamba ni heri tutavisisitiza. E, na tutavihubili, na tutaviishi eh ya kuona hizo heri leo tunaendelea sasa na na sehemu ya tatu eh na wiki ijayo tutamalizia wiki ya nne au sehemu ya nne ya mlango watano, tatu wa tano wa Mathayo eh na kifungu tutasoma na la leo kinasema je wewe ni chumvi na nuru ya dunia je wewe na mimi tuko e, tu chumvi na nuru ya dunia hem tusome kwanza ule mstari wa wa uh, wa tatu anasema hivi 13:5 ninyi ni chumvi ya dunia lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu Yesu hachelewengi kusema vitu vyote anavisema kwa pamoja anasema mimi nawaona ni alikuwa na wanafunzi wake. Kwa sababu pale mlango wa tano ulianza kwa Yesu Kristo akipanda aki mlimani. Hii ni somo la mlimani anaitwa. Ni sehemu ya kwanza somo la mlimani ambayo tunaona itaendelea wiki ya uh, kujizajwa kwenye mlango wa sita na mlango wa saba eh. Alikuwa, Alifua na wanafunzi wake na makutano yaliyokuwa amekuja kumsikiliza. Alikuwa anaongeana na kanisa na mazo mazo la mwanzo eh. mwanzo Akasema ninyi ni chumvi ya dunia. Kazi ya chumvi eni ni kiny casa ku chumvi ni kuleta rada ni kukoleza eh? ni kukoleza ni kuleta rada na Mungu anajali sana habali za chumvi ile chumvi ile tunayotumia ile, ile, ile madini ya chumvi tunayotumia lakini pamoja kwamba anajali sio chumvi kama chumvi anaichukua kama mfano kuwa wakristo wake watu walioamini watu wa taifa lake, watu wa kanisa lake, eh sina maana kila kanisa wale kanisa ni Roma. Yesu Kristo, eh, kuna makanisa yanajiita makanisa lakini eh, yana mambo yake, eh, makanisa ya fedha na makanisa ya ya, ya mwilini, eh. lakini naongelea wale ambao kweli wamemwambata wamemfanana Yesu Kristo, eh chumvi anayowekea mkazo ni ile chumvi ya hao watu, hao waumini wako, hao wa Kristo, hilo kanisa eh e, kukoleza dunia eh kuikoleza dunia hem e, tuende twende same kadhaa twende katika kitabu cha Walawi eh kile kitabu cha hatuenda sana katika agano la kale kwa sababu so, kuna mambo mengi sana kwenye matayo eh lakini ngoja tuanze pale Walawi mbili 213 eh Walawi 213 e. anasema Walawi mwanango wa pili mstari ule wa kumi na tatu anasema hivi tena kila toleo la sadaka yako ya unga utalitia chumvi wala usiache sadaka yako ya unga kupungukiwa chumvi eh, ya agano la Mungu wako utatoa chumvi pamoja na matoleo yako yote sio kwamba Mungu alikuwa anapenda sana ladha ya chumvi kama ni mlaji wa chumvi hapana ni anataka kutufundisha kwamba anajali kitu kinachokoleza na Yesu Kristo ipo kuja akasema ninyi wa Kristo nini mnao sikia neno langu ni chumvi mnatakiwa mwema rada mwema na msipungue kama anavyosema kwenye chum, kwenye sadaka yake au kwenye vitu vyake usifungue chumvi kwenye kwenye chakula kilichokuwa kinatolewa kama sadaka eh Kis, kisifungue chumvi manake mkristo anatakiwa kuwa eh, kuzimika kwa baada ya habari za nuru lazima wewe ni chumvi yenye rada lazima tuwe chumvi yenye rada na sasa mimi nakuwa chumvi katika eh katika rada e, e, yani nakuaje chumvi ni ni ile gani hatutoi kufundisha bila kueleza bila kuyaweka katika maisha yetu ya kila siku kwanza tunaenda kuangalia Mungu anasema nini kwenye neno lake alafu tunaenda kuangalia Mungu anamaanisha nini katika maisha yetu ndio maana inaitwa application e, tuende mfano mmoja tuende kwenye kitabu cha Korosai eh tuende haraka dogo kwa mtakwosai kwenye sehemu ya zile nyaraka za Paulo za Gano jipya katikati e, ya Gano jipya anasema katika Korosai 4:6 nasema hivi Emsikiliza emmsikiliza maneno Korosai 4:6 nasema tunaangalia anaanza kutuambia maana ya chumvi eh maana ya sisi kuwa chumvi ya dunia ni nini na Mungu akisha sema akasema kwenye neno lake eh, mtumishi wake akahubiri Mungu anataka tuwe tukayaeisha tuka eh na Mungu anakutegemea wewe na nini jinsi tulivyokuwa tunamwelewa, tunamfata, tunamsikia mwaka mmoja na mwaka unaofuata Mungu ametupa neema ya kuingia mwaka 2022. Usitegemee kwamba Mungu atakapendezwa kuone ulimo kwa unaishi mimi na wewe 2021 ili ngane na 2022. Zinginevi atakuwa haaone faida ya kukopa mwaka mwingine. Eh Mungu anatupa miaka ni sana watoto wanaosoma. Naomba nione atoa mfano wa watoto wanaosoma namba kwa sababu tuna watoto wengi hapa eh. Eh ni sana mtoto mbali haongezeki ha, ha, ha darasa. Yaani kila mwaka yuko la tatu Kila mwaka yuko la 5. Lazima tutoke mwaka mmoja. Ukipewa mwaka mwingine unasogea mbele. Na niko tayari kusogea na Mungu kila mwaka. Mungu akubariki. Eh, usogee katika usomaji wako wa katika mienendo yako, katika eh, na wewe nakwambia, Mungu afanye kazi katika maisha yako. Hutahitaji kutumia nguvu zako. Kuwezo kutumia nguvu zako ukatoboa. Ukasonga mbele. Eh mtie Mungu ufanye uongee kama Samuel anaposema alipo sema alivaambiwa na Eli kwenye kitabu cha Samuel pale Manzoni eh uh, mlango wa tatu eh anasema nena Bwana mtumishi wako anasikia mruzo Mungu anene umwachilie masikio yako mwachilie moyo wako mwachilie kila kitu na moyo kumwachilia ni nini sio kusoma kama ni moyo pana ni kutokubishana na maelezo ya Kusema kama Mungu ananitaka hiki na mi naenda ndio kuachilia moyo wako. E, kule kuachilia moyo wako, watu kwa maana wa. nini? Kuachilia moyo ni kule kuruhusu msikio akasikia na moyo ukisikia usibishane na maneno. Kuna watu wana mpango wana asili ya kubishana neno la Mungu. Eh, sasa anaposema hivi, mbona e, mm, e, daktari anasema hivi? E, mtu kama na, na Mungu. Hapana. Ukisikia neno Mungu imetoka eh, kwenye neno na mungu, kwenye kitu cha Mungu lipokee, mwambie Mungu nimelewa ukiona hulielewi useme mimi ninalipokea kwa imani pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu eh kitu kingine vitu vingi vinaeleweka lakini kila ambacho utaona hakieleweki eh, uwe unasema mimi nakipokea kwa imani kwa mfano Mungu Mungu anasema mfano Mungu anasema wanawake wasivae mavazi ya wafasao wanaume na wanaume wasivae mavazi ya wafasao wanaume kwa mfano mwanamume akitoka hapa akavaa sketi tutachukili na hatutamkaribisha mkezi lakini inaenda kwenye makanisa watu wanawake anavaa masuguati majumba ni mau simba ni sasa unawezo kwa hujajua kulisikia ile andiko liko kwenye nani anajua liko kwenye kitabu gani kumbukumbu la tarati mlango 22 mstari watano. Yesu deje kulibadilisha ilo neno na amenudia kwa moyo wa agano jito katika kitabu cha polepole wa mwaka 2011? moja. Eh? Unaweza ukawa kujarielewa hilo jambo, labda unajai kulisikia au kulisikia popote pale. Lakini ukisikia usiribishie. kwa sababu Mungu kalisema. Uliseme nimelewa. Ninaomba Mungu nielewe kesho na kufukuta nielewe zaidi. Eh. Naomba Mungu ukanipe mavazi yanipende ya, ya, ya mwanamke na ya mpasao mwanaume. Eh. Kwa hiyo lakini wengine analisikia, anasema ah anaanza kutafuta maelezo ah hivi ni ya kwayo, Mungu alisema kwamba ile andiko litaisha kalenda ya 18. Sasa sema nitaendelea mpaka eh, Kwa hiyo ni, ni kule kumruhusu Mungu tusibishane tusi na neno la Mungu. Na Mungu no eh, Anasema katika kitabu cha Wakorathai ule wa mstari wa 6 anasema mwisho wa mstari wa 6 anasema kwenye? Maneno yenu sikiliza Mungu anaanza hivi unajua kitu kitakachopeleka watu mbinguni ni nini ni maneno e, anasema kwa kinywa chenu kwa maneno yenu mta e, anasema mta uh, mtasamehewa au mta na, na kwa maneno yenu mtahukumiwa anasema katika makai ndongo 12 eh sema kwa jinsi ya maneno yenu maneno yenu ndio atakayotupa haki mtasamehewa au tutahukumiwa Sio matendo matendo yanatuhukumu katika maisha ya kila siku lakini maneno yetu e, nini tunalikiri unakiri jina la nani watu naenda nakiri jina la kitu chote kila nakiri jina la malaika anajua na anga na vitu vingine hamparikiri nikinyo ni chetu kitakacho fungua milango ya kuingia mbinguni e, sasa anasema kwa mfano anasema mlango ule wa 4 msairo anasema maneno yenu yawe mani, yawe na neema siku zote yakikolea chumvi katumia lugha ya, ya maana nyingine ya neno chumvi anasema munyu ni chumvi hiyo anasema maneno yetu yakolea chumvi ninyi ni chumvi ya dunia maneno yenu yawe ni chumvi ya dunia leo hii naenda katoke hapa kafanye ka utafika ndogo usikie maneno wanayo nena wa Kristo eh ukianza kama kanisa hapo ni ni, ni ni ni ni ni uchawi ni vitu vya jabu ajabu eh si maneno ya Mungu eh Nenda uangalie wanacho ongea wao. Kutana na na, na vijana wawili watatu wa Kikristo wanaongea. Utakuta wanaongea biblia. Watakuwa wanaongelea siasa, mipira, wanaongelea wanawake ambao waona huko naona. kakutana kukutana na mama wawili wa Kristo wanavyo wanavyokuwa naongea. Kikundi chao. Siku wameenda labda ni siku ya sijui ya mama. Utakuta ni ni kukusengenya huyu haja hivi. Huyu anafanya hivi Uyu hivi. Hapana. Hmm. Anga anasema maneno yetu yawe yamepolea chumvi ilo ndo application ya kwana sisi ni tu dunia katika maneno katika mahubiri yetu katika maneno tunawaambia watoto wetu kuna mtu ana, anamaneno lakini kwa kichafu anamtukana ana, mtoto wake maneno machafu machafu machafu mshauri pwaskia eh amina hapo eh kweli kabisa na, e, na ukimuuliza au tukijiuliza sisi wenyewe so watendaje sisi sisi wenyewe tunafaidi nini pale hatuna unajua anayefaidia nini shetani kwa sababu amefanikiwa kukupeleka pale lakini Kristo yuko hapa kututoo na kutupeleka katika eh, katika chounge ya dunia. Eh. Nasema maneno yenu yakolee chumvi. Eh? Ayubu anasema katika itabu la Ayubu sita safungua pale. Sita sita Ayubu anasema, "Je, yai nani anachokula yai bila kuweka athaka chini kidogo? Yai ni ni tano au kanga yai ule bila athaka." Anasema, "Je, yai?" E, anasema anasemaje ule weupe wa yai ile si nyeupe yai make kuna ile ile si nye njano njano ile yake na iti. anasema je inaada bila chumvi e, anasema maisha yetu haina tofauti yani ni nzuri ni tamu maisha yagu na maisha yetu yangu ni muhimu kwa Mungu e, anasema heli ninyi kuliko eh, kuliko ndege kuliko mimea ambayo haisokoti e, Mungu anasema ni heli sisi anasema lakini maisha yetu ni mpaka yawe na ile chumvi ya Kristo chumvi ya neno la Mungu. Ili usugi ile hadha na sisi tu kwa watu wengine. Eh, ipelekwe kwa watu. Eh. Na mimi nina imani, wewe ni kwambie, nina imani. Mimi nikiri kwamba nina sana na wanadamu. Eh, nikiri. Nina imani kwamba mtu anayesikia maneno ya Mungu leo akashika na wiki ijayo na siku nyingine, haiwezekani hata siku moja Mungu akashindwa kumtengeneza, kumfanya anavyotaka yeye. Haiwezekani lazima utaweza lazima ukampika kitu kinachofanya wanadamu Wachafuke wawe giza wawe hawana ladha mbele za Mungu ni kwa sababu hawakupata nafasi au hawakujitoa hawako hawaku tayari kwenda kusikia maneno ya Mungu ndio sababu lakini mto yote yule hata angekuwa ni Paulo mwoweji kiasi gani akikutana na maneno ya Kristo kwa voto vile atamtengeneza mfanye Paulo kutoka kuwa Sauli kuwa pa ni nani ambaye alikuwa na dhambi zinazomfikia za sawa aliyekuja kuwa faulu lakini ndiye ameja kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa kuliko watu wote kwa hiyo wala usikate damu zao mimi mimi kweli au mimi nilizaliwa itrud niwe mwana mpotevu jamani labda no mpemu Mungu hakuna anachoshinda watu wote Mungu ameumba kwa makusudi mema hapa Ndiyo sababu watu wote wanazaliwa hata yule ambaye atakuja kuwa kibaka atakuja kuwa muwaji wanazaliwa wakiwa ni kama vimaraika like fulani vidogo. Ndio makusudi ya Mungu. Eh? Naomba sana huko, eh. eh. Kwa hiyo Mungu anataka eh tuwe tinga dunia katika kauli, maneno, tena mfano, katika mienendo katika uvaaje kwa mfano, eh? Katika uwajibikaji, maeneo kwa mfano ya kazi, eh? kale katika katika maisha akawaita tu labda taani watu katika kusaidia kuhurumia watu e, katika kusaidia kuhurumia watu sio maana kwamba kila mtu ambaye amepata tatizo ndio utakuwa wewe ndio umebaki uso kasomi matatizo yote ya dunia hata siyo lakini uwe na na share yako uwe na sehemu yako e, unayo unayoweza kufanya nini ku ku Eh, Uwe na sehemu ya kufanya Ni kama mfanyakazi. Hata kama angekuwa lazima anzie aweza kufanya kazi zote za nje. Kuna sehemu yake ataifanya na akikamilisha atapata sifa kwa hiyo. E, uwe sina, kufano, sina kamba, barabana, liye... kamba, na sehemu yako. Sina kwa mfano, sina maana kwamba ukiwa barabarani ukaona kila mtu labda aliyeye labda ameharibika na pikipiki, uende ukamguse ufanye nini hapa? Mwingine ana nipango yao, anakuwa yuko pale na vitu anafanya. Sawa. Lakini wewe unahitaji utawajua tu. Eh. Na biblia inasema msichoke kutenda mema hasa kwa jamii ya watu waaminio. Anza na wale ambao unawajua una, una maisha yao ya rohoni. maeneo yako ya kanisani. Watu wa imani. Eh? Bwana kama tume sinzia sinzia hatuelewi. E, lakini leo hii badala ya kuwa wa Kristo kuwa chungu. Wa Kristo wamekuwa ndio wambe. Maana wa Kristo ndio wamekuwa wazinzi na washirati. Eh? Haa maneno mawili inaanza kusema eh na sijaleta sija namba, na ma, na na namba na mahesabu ya Na yale namba na hesabu yamefanywa na madada. Lakini na unaweza kusema kwamba tumewathirizea tum, wa Kristo. Hapana, Ndiyo wava nusu uchi hawakristo. Ndio wava nusu uchi wa Kristo. Eh, Kristo ndio wava uchi nusu uchi, eh. Nenda katika harufu za wa kristo, Angalia linganisha bibi harusi wa Kikristo na wale wapambe wao. Ule uvaaji, ajii wa yaani sehemu pekee inayofunika kufunika sikio ni ni katikati kati ya ki, ya kiwiliwili. Huku chini kwenye miguu wale wa wa, wa wa wapambe wao. Sijui mimi man, anataja. Wapambe, sawa. Na huku juu ni, ni vifua wazi na migongo wazi. Kwani? Kwani? Lengo hebu tutulie dakika moja tuangalie sehemu kama ye. Lengo hasa la ule uvaaji kusema kwamba ni nini ni hasa nini ni hasa kina lengwa kupatikana Je, ni kupendeza? Kama ingekuwa kupendeza sangekuja bila kuja bila chochote. Eh? Lakini unaweza kukuta katika harusi eh, za watu wa duniani. Hata kwa watu ambao hajieku msikaye Yesu Kristo hawana matumaini ya kwenda mbinguni kama watu wa Uislamu ambao hawana neno la Yesu. Sina maana kama Uislamu ya mbinguni hapana. Kwa Kristo wa Uislamu mbinguni anaendelea athari kwenye Uislamu lakini anayepokea analikiri jina la Yesu Kristo. Anaishi kule kwa sababu ya amewafa. Eh, anaweza kapigwa na dunia na majini na kule na nini lakini wako wachache. Sina maana kwamba ni wengi. Eh, wako wachache. Ninachotaka wa kusema ni nini? Si si, kwa chumvi ndio tumekuwa ibatari ya kuongeza radha ndio tumekuwa tunachukua ile radha ndogo ile kuwepo kwenye dunia leo. Ndio kweli wa Kristo. Kweli kabisa. Eh. Wa Kristo eh ndio wenyendozi usaliti na mauaji. Eh. Wa Kristo ndio magonjwa na, sema, ya zinaa. Wa Kristo. Na tulishasema nini katika muko ya Kristo ya imani. Ya kibimi, ya kilokolelokole kole ile Nipo matatizo makubwa kabisa nimejaa. Eh. Ya e, ya ma, ya, ya zina. E, e, ma waKristo ndio wenye maduka ya yenye mizani ya wizi. Emniambie waKristo ni sehemu gani wanaobora kuliko sehemu nyingine? Kumzidi la Emniangisha kwa mfano na Uislamu. Je watu wao sala hata ungekuwa mtakatifu mwilini kiasi gani kama kuna Yesu Kristo ninatamani niwe mKristo mwenye makosa yote yale yote yote kabisa. Eh mvauchi mzini fufanye lakini nimeriki jina la Yesu Kristo. Bado nina faida <laughs> lakini katika ulimwengu wa leo inakuwa ni giza. Eh na ni lango milango watu wengine ha ngoja we, we, we niseme kabla siyasahau siya ile habari leo ukristo wa leo wa neti makanisa hasa haya na makanisa ya na yale yote makubwa eh hey, haumvutii mtu ambaye ni kuingia mungu hey, eh jinsi tu ibada inavyoenda inavyoendeshwa ile ibada ya mkristo, hey, ya ya haivutii hey, mtu mwenye akili mwenye kwenda kusaka kumwabudu mungu anataka nsimi nikutane na akisikia tu kanisa lile linavyoendeshwa akafika pale ataaga kesho yake haruhi em twende katika kitabu cha Wakorinto wa 14 eh Wakorinto wa 14 e? wa wa anasema hivi Wakorinto wa 14 tusome ule mstari wa tatu mpaka 25 anasema hivi Wakorinto wa 13 14 anasema 23 anasema haya ikiwa kanisa lote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha kitu haitokee kwa makanisa jeu Mungu anayanga mpone angalia anachosema kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini wa mtu asioamini wa kwa kawaida ni mjinga sema mimi sasa eh au wasio wa na ufahamu wa mambo ya Mungu ni wageni wa lile kali eh labda nimekuja amemtembea ame mmemtemelea labda mama yake mdogo wa hapo Unafika mle anasema ukute watu wote wako wana. Akasema akiingia mbele. Eh? Anasema na wote wanene kwa lugha kisha kaingia eh? Ikawa mmeingia watu wa jinga au wasioamini. Je, hawatasema ya kwamba mna wazimu leo hii makanisa kulingana na na Makanisha makanisa yanafanya watu waonekane wana wazimu ni nane ambaye anaweza kabisa kusema kwamba makanisa ibada za Kirokore zina wazimu? Alianza kusema ni Biblia, sio mimi. Alisema ni Biblia kwamba Biblia inasema watu wakikusanyika makanisani, wakaanza kubweka, waka nena kwa hizo lugha zinazo lugha, wanakuwa wanawazimu, wazimu kile cha andiko. Au wana wanawazimu. Je, Ninani atavutiwa kwenda kwenye kanisa lenye wazimu? Labda aende kwa ajili ya upotefu Na wanaenda kwa ajili ya upotefu Sijatoa mfano wa kitu ambacho sikusoma kwenye Biblia. Je, hapo unazokanimea kwamba huyo mtu kawa Ilo kanisa limekuwa ni chumvi kwenye hiyo dunia? Chumvi inawaleta watu kwa Kristo mwenye Lakini hawa Biblia inasema hawatavutiwa. Anasema lakini wote wakihutubu, kuhutubu ni kuhubiri. Akikutana na wewe akakuta unampa neno la Mungu, unampa injini aka kumdho kama kanisa lote lina uwezo wa kuhubiri wa kuhubiri eh Biblia anasema kwamba hawa wa, hawa watu hey. hey. hey, wa Biblia chakwani ngũza niisho ngali chukia masomo ni nini Eh ni tegemea. Oke, okay. twende twende twende haraka kidogo. Timotheo kwanza mbili tisa hivi. Eh, anasema e, Timotheo kwanza mbili tisa nasema Anasema vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Lengo la Mungu ni watu kujisitiri. Kujisitiri ni kufunika viungo vyake. Ndio maana ya neno kujisitiri, kujifunika leo hii marengo ya ukristoni sio la, sina maana ya kanisani unajua watu wana, wana mavazi ya kanisani na ambayo sio ya kanisani Yana, ya mtaani na ya kanisani ni ni mapezi ya Mungu kwamba unapokwenda kwenye ulimwengu ule wote uwezo kaonekane ukiwa hujishetini hujishetini masaa mawili ya kanisani jumapili Iyo hiyo kitu ipo haipo ah haipo haipo naomba tuudee kwa aina zikana baba sio lakini watu hawa hawatofautishi ukristo wa huyu na huyu wanasema wa madam hata anakuambia kwenye kitu kinachoitwa kanisa eh kwa hata yule mwingine analitukana kama anaitukana hata jina jina la kisomo na la kwako wewe anasema ah ni ile ni kristo eh kuna mtu anakuletana vitenge vyake viwili vitatu na bisketi yake ngapi vya jumapina anatoa hiki na hiki ana masuruali yake na vimini vyake vya kazi na anataka ana, ana, ana na baraka za Mungu. No no no no. Leo hii baraka za Mungu zinaondoka kwenye uswahilini. Vitu vingi no, tunavyo vina vinakuja duniani haziko mikononi mwa Kristo, viko mikononi mwa dunia. Kwa hiyo sio ni Mungu anaviachilia ndio, lakini hazieleki kwa mtindo wa mapenzi ya Mungu. Yangekuwa ni kwa mtindo wa mapezi ya Mungu ya mtindo, mpindo, mpindo, vingefikia kwa watu wake, lakini kwa watu wake kuna mapigo. Vinaenda kwa dunia. Ili uweze kupotea vizuri. Eh Hayo bado tunaona kwenye maeneo mengi ambayo waKristo sio sio hawawi chumvi ya dunia, sio mapenzi ya Mungu hata kidogo. Mimi na wewe eh Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo eh, wa wa kwanza 5, Wakorintho wa kwanza tano, moja na 2. Anasema ime eh um, Okay, wa kwanza tutaenda kule. Ngoja tumalize Timotheo hii. Turudi kwenye twende mbele kidogo Timotheo wa kwanza 3.15 tulikuwa tumezoea kwanza mbili twende 3 twende mbele kidogo kuna 3.15 kana anasema hivi lakini nikikawia upate kujua jinsi ameanza mshahara 10 na anasema nakuandikia hayo nikitarajia kuja kwako hivi karibuni lakini nikikawia upate kujua jinsi wapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa Iliyo kanisa la Mungu aliye hai nguzo na msingi wa kweli kanisa lazima iwe ndo msingi na nguzo ya kweli katika ulimwengu huu maneno yanayosema kanisani eh mahubiri yanayosema kanisani lakini nasema watu wapate kujua jinsi ya kuenenda maanae Mungu hategemei watu wa enenda vyovyote Unawezo unaweza kutoka hapo kuenda katika kanisa na niisha mfano Yesu alipokuwa anahubiri watu walikuwa nafulia wanakaa wanaskiliza watu walikuwa e? na utaratibu eh na sasa hivi ametoka ku, ku, ku, kukemea watu wanaoingia wakaanza kunena kwa makelele eh anasema mnapoomba msipayike payuke hizo zote hizo vinaenda kwenye ndio taswira ya ya chuve ya, ya wakristo wa leo duniani ndio leo huku ukisikia mtu ni mchungaji ni kama unasikia ni aina fulani ya tapeli e, yaani kuna uhusiano kati ya uchungaji na utapeli ukisikia flani e, asikuze ameshakuwa mchungaji unajua acha tapeli Ah, na naweka chumvi. Kuna ka Ukikosea sasa ukasikia ni nabii, aje tetekia. ndo tapeli halisi. Ukisikia ni mtume na nabii, mnakivia usitoka hapa kaabudu kwa mtu mtume na nabii, umeenda kwa tapeli. Nimetoka kueleza. Umeenda kwa tapeli? Na Bwana kwa tapeli anapeleka na roho katika jana ya Anasema ole wenu wa mafarisayo kwa sababu mnazunguka duniani eh, Baharini na nchikavu ukitafuta mwongozo mmoja anamshampata mnamfanya kuwa maana wa jehanamu mara mbili kuliko nini Yesu Kristo alikuwa serious na hilo habari Hakuna jinsi Niye ninataka niwaambie maneno tofauti na haya Ni seme yapi sasa Sina nyingine Nina ujumbe kwenye matayo hapa ndio niliona Sina nyingine Na tukitoka hapa tu wewe je je konso na mitongofanwa wa mafarisai. Huu ha sijui kama kuna farisai, siyo kuona farisai mwingine wetu hapa Ila ninalikemea ili usimiki kesho si kwenye mikono ya huyo farisai. Uta hapo utasikia mtu anajiita kuhani. Eh, kuhani wewe amenywa Yesu alisema ninyi chumvi ya dunia lakini hakuishia pale akasema akawa akasema sisi ni chumvi ya dunia ninaani hapana alisema lakini chumvi ikikolea alikuwa alianza kuona kwamba kuna chumvi iliyopungua Radha ikipoteza radha yake itaendelea kubaki pale pale tu usema ile chumvi vizuri wakati haina ladha anasema pana itatupa nje kanyago Mungu anachokifanya kwenye uso huu wa dunia Yesu Kristo anaweza kaza kitu ambacho hata katimizu. Mimi naweza na, na, kukuhikishia mia kwa mia. Eh, leo hii wa Kristo na dunia inajiandaa kupitia katika kipindi kinaitwa kipindi cha dhiki kuu. Na ndio somo nasema mara baada ya dhiki hiyo kuu eh jua mwezi hautotoa mwanga na nyota za mbinguni zitawaka. Hapo ndipo athamuona mwana adama kidaka anaakataokusaini watewe wake. Lakini watakuwa wameshapitia kwenye dhiki kuu kwa sababu ameshindwa kuwa chumvi, anawaachilia wanakanyago kanyagwa Mtu kukuambia unaumia. Ah. Naomba tuongee ruka moja. Tunaongea ruka moja. Amina. Tuko pamoja? <laughs> eh, wote. Tuyaambie dunia. Unajua wewe usipokuwa hapa sina uwezo wa kuongea. Eh, tunaongea. Na si mimi nakwambia nikiwa ni, ni, na nenda haya maneno, sehemu kubwa sana ya maneno yanaelekeza kwenye ufahamu wangu. Mimi ninayaoambia mna mtu mwingine. Eh. Ndio hivyo kwa pana anasema nikisha kuahubiri wengine mimi mwenyewe nisije nikakataliwa. Eh. Biblia nasema katika um, katika kwa um, mfano tumesema makanisa nyumba, nyumba za Kristo na hizo uh, zimejaa uchafu, ushirati, uzinzi. Eh, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 5, unasema kanisa kubwa kubwa sana. Lineneto kanisa la makubwa. utaona aliandika nyaraka mbili. Na alenda kama Yakini kwanza anasema yakini habari mienye ya kuwa kwenu kuna zinaa na zinaa ya namna isiyo katika mataifa. Yaani anasema ninyi mmechafuka kuliko dunia. Sasa Jiulize kanisa la Korinto lilikuwa na zinaa is, is, is, isiyotoke isiyofanyika ndani ya, ya kanisa katika watu wa dunia. Hilo kanisa lilikuwa ndio chumvi ninakoleza wa, wa Korinto wanaozunguka pale? Hapana. kwamba Yesu alikuwa anaongea na wa tu, haongei na watu wa baptista Ana wa Anaongea na wa Kristo mpaka leo. Neno Mungu halina mwisho. Kwa hiyo jamani Anafunaka kuomba, unaposikia maneno wala usikate tamaa. Fahamu, mshukuru Mungu anasema Mungu. Asante na shukuru kusikia haya maneno. Yape nafasi, usia hata ushangae sana. Wewe yape nafasi nime ni mtas, tena na wiki jana siku nyingine na nini? Huta huwezo kujua, huwezo mto, kujua mtoto wako amekua amenimeingana kimweli Kuta Utajua. Wewe utafikia tu unamnyonyesha kama ni mama badala unakuta kama ni kivulana kesha kupita kimo. Alafu na sauti na mwambie, mama shikamo eh utajua kime kimekua sanga ndivyo Mungu anavyotutengeneza. Uwezo kujua Mungu amekutengeneza sanga. Utajua. Lakini kuna wakati anakuambia nataka nifike leo niombeeni nikitoka niwe imesha kuwa mkamilifu mtakatifu nime nime ni uongo. Neno anasema ni kidogo kidogo neno kwa neno eh, eh mstari kwa mstari nenda kasome kutoka cha Isaia. Mstari kwa mstari kidogo kidogo tunakamilika. Eh. Le, leo hivi Wakristo kwa sababu wameshinda kuwa chuzi ya dunia, wanatupa nje, wanakanyagwa. Ndio wa wanaokanyagwa na wana magonjwa. Magonjwa mengi, makansa, madini, manini. Eh, je ni mapepo ya Mungu hapana. Je ni mapepo ya mimi naye bila hapana. Ninakemea lakini ninakuombea na ninajua. Na mwingine yote yule ambaye ana jina la Kristo, namuombea yote haya asipate. apone Ili kuzidi apate afya kumtumikia Kristo. Eh leo hii wa Kristo, jamii wa ndiyo lolo wameandamwa wame na umaskini uliopitiliza hata kama wanadanganywa kisha kwa anaendesha magari kwenye kwenye mikono yao. E, ni kwa sababu gani chumvi badala yake tukikosa kuwa chumvi tunatuma Yesu anasema chumvi lazima nje. Ukitoka nje manake mboja itakunyeshia maji atakusomba chafu utakupata na nini? Tusiwe chumvi ya utupa nje, tuwe chumvi ya kutunzwa jikoni na kukoleza chakula. Amina. Amina. Hii, uh, hi. emwangalia taswira ya ushoga duniani. Unaweza kuwa anafanyika duniani kwa lakini wanaoutangaza na wanaweka mbele na wanajitanabaini na ushoga ni mataifa ya Kristo Naenda kuanzia huko ambako Biblia zina zinaanzia na nakubiiwa. Ni mataifa ya Ulaya, Marekani, ushoga ndiko una unakiangalia una, una, kama kuna uhusiano na kristo naana naana yani tusimbe emtwende eh, katika msalimu wa 14 mpaka 16 tuli katika eh Mathayo 14:16 nasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu tumeona chumvi hapo twende sehemu ya pili mambo mengine ni yeye sema kwenye chumvi eh, ni ingeweza kuarudia kwenye nuru lakini nitasema machache e, ikiwezekana nyinyi ni nuru ya ulimwengu mji hauwezi kusitilika ukiwa juu ya mlima wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi bali juu ya kiango nayo yawaangaza wote walio ndani waleo nyumbani vivyo hivyo nuru yenu naiangaze mbele ya watu wapate kuyaona matendo yenu mema kwa mtukufu baba yenu aliye mbinguni hapa kuna maneno mengi ndani ya hii mstari kwanza anasema ninyi ni nuru ya ulimwengu kazi ya nuru ni kuangaza kazi ya Mungu ni kumulika vitu vichafu eh bibi anasema wale wale wa hu, usiku wazinio wa hu, uzini usiku kwa sababu kuna giza wazinzi hawaachi kuta, kusafiri usiku eh kazi ya mzinifu ni usiku usiku eh kwa sababu ndiyo wakati. Na Yesu Kristo alikamata usiku, Ndiyo anasema nguvu za shetani zilikuwa zime nimepata eh kibali sasa usiku. Eh, anasema sasa ninyi lakini kazi yetu ni nuru, umrike zile giza, dunia ni giza. Eh. Biblia inasema dunia bila Kristo ni giza, si namna ya kwenda katika kitabu cha waefeso. Eh. Aya wa 21 mwanzo ni pale. Eh. Anasema eh waefeso 5 eh la, um, ya muda em eh, twende kwenye twende sehemu moja tu twende nimesema waefeso mbili lakini twende kwenye na waefeso 5 kwa hiyo waefeso na ndio anasema ne, eh, neno la Mungu likae kwa wingi mwanao mu anataka tuwe na, na kukun, kwenye waefeso homo ndipo anapongelea zile eh, zile silaha za Mungu eh. Hayo ni ni ni, ni, ushinda, ni mashindano dhidi ya uovu. Eh kitabu hiki cha Waefeso kinaongelea mashindano dhidi ya giza na nuru, dhidi ya uovu na na, na silaha zake eh zinazotumika. Hembe sasa katika wa wa Waefeso wa, wa hiyo. Some 5:8 na semeni. Vesho 5:8 nasema hivi. Kwanza nani anasema hivi? Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza. Bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Mungu anatakataa zamani tulikuwa gizani. Na labda bado tunagiza giza giza semina. ukawa tunagiza katika moyo, tunasha tumeanza kuwa na nuru mwilini nje na nini lakini moyoni bado tunagiza giza. Au kimeshakuwa na na nuru moyoni mwilini bado kuna giza au kuna vipengele fulani. Eh, unaweza mtu bado ni ameshakuwa anaanza amesha kuwa nuru lakini eh ulevi wake bado ndio giza linalo lazima anasema mlikuwa giza sasa mmekuwa nuru anaendelea. Anasema kwa kuwa chundu tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli ili kusudi nuru yetu iangaze ni wema na haki na kweli kweli ni neno na ni vitu vya kimungu Mungu wanachosema eh mki hakiki ni nini impendezao bwana lazima katika maisha yetu ya ukristo tuangalie hiki kinampendeza Mungu ikimpaleze mungu huwa eh? hatunanga hiyo tabia ya kujaribu kuangalia kimpendezote Mungu na kitu mpendeza Mungu eh na anasema wala msishirikiane na matendo yasiyoza ya siyo zaaya, giza bali muyakemee. Anima mimi kwa sababu ni nuru. Haiwezekani nuru itashirikiana na giza basi. Anasema baraka yake muyakemee, baraka yake muangazie, muaonyeshe ubaye wake. Baraka yake pelekeni njiri, watu wakai, wakapate nuru ndio kuyakemea. Eh. Na shukuru kwamba kuna watu hapa wanajitowa kupeleka njiri pamoja na sisi. Eh. Ndiyo kazi hiyo ya nuru. Eh. Na Kunaonaona kwa kwamba zamani kilikuwa giza. Na omba usiendelee kuwa giza. Na kuomba wewe unayenisikia na mimi vile vile. Na usifikiri kwamba ni kazi na ni kazi ya kushindana kila siku. Eh, ni kazi ya kushindana kila siku. Hata muta liye kwa, ame, ame, ame kiasigani, kiasigani. Asipo, mtu aliyekuwa ameng'aa kiasi gani ananuru kiasi gani asipo ni kama mtu mnene. Unakuta jitu limesha kuwa nene limekula limeshiba na kitambi. Na kuhakikishia yule mtu asipokula mwezi mmoja vizuri, kile kitambi kitafika. Ndiyo sio. Eh, hakuna mtu ambaye anataka kusema kwamba mimi nishianenepa nina afya kamili hapana. Ya Iye afya tunayengeza kila siku. Eh, huwezi kusema kwamba mimi nishakuwa nunu hapana. Ni kitu cha kupambana nacho kila siku. Amina. Eh, anasema Duruudi katika Mathayo 14 anasema Anasema wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi bali huweka juu ya kiango nayo yawaangaza wote waliomo ndani yake. Mungu pia anatutaka mbali na kuwa nuru, basi ile nuru yetu tusiifiche. Unajua kuna watu wengine ambao tarajio vizuri bibi anafanya nini? Wengine wakutaka kabisa ni hata familia yake hana uwezo wa kuipa nuru. Eh, Mungu anataka tuanze, Anasema nuru yetu tuweke juu, iweze kuangazia wale wamo ndani ya nyumba. Anze na wale watu walioko ndani ya nyumba yako. E, wape nuru. Eh, anaweza kuwa ni mme wa, anaweza ni mke wa, na inawezekana watoto wake anaweza kuwa hata mgeni katika nyumba yako. Mpe nuru. Sio mapenzi ya Kristo kuwa nuru ikabaki tu inajiangaza yenyewe, hapana, iwangaze na watu wengine. Eh. Hakikisha kwamba watu walioko ndani ya nyumba yako wanaikubali Biblia, wanaipenda Biblia, wana, biblia, wana Kristo, sio kwamba anapenda dini, hapana, wana Kristo. Wanapenda neno la Mungu. Eh. Wale wapenda neno la Mungu, wale nuru. Eh. Giza nyingi ya dunia hii inatokana na dini, haitokani na na, na, na dunia moja kwa moja. Kimsingi, madini za dunia ni giza. Eh. Anasema katika matayo mlangu mlango wa 10:27, kwa kweli muda si kama nitaweza kufika huko, lakini ngoja nikimbie ni pale kidogo nione. Matayo Hata saba. Anasema ni labda niisemwe tu ni, msifungwe pale. Anasema niwaambieao katika giza, katika chini ya paa, li, li, lisemeni juu ya paa. Niwaambieo ni, ni, ni wanomonezao masikioni lisemeni wazi wazi. Mungu anatotaka eh taarifa zake, kazi zake tuzijaw tuzijulishe kwa watu wengine. Lakini hana maana kwamba hana maana kwamba Utoke hapa uende uwe kama kichaa pale kwenye standi uanze kuambia na wasio wasio wasiohusika. Hapana? E, eh, Biblia inasema msiwape nguruwe kilicho kitakatifu wala mbwa lulu zenu eh wasije na na, na na na na kuameza. Eh, muonge nuru yetu iangaze eh na anachotuwambia sirini tuambie watu wengi unachokisoma chumbani kwako ikiwezekana kiweke kwenye facebook hata wakisome wakisikie hata unasoma mstari ukiona ah huu um, mstari ni wa Yesu Kristo anang'ara mimi gizani chumbani kwangu sehemu ya ndani niweke kwenye peji yako ya facebook anza kuwa waruhubiri wa facebook wewe hey. ese nenda kwenye mstari kwenye pe, facebook peji ya kristo kweso ukakuta hata mstari mmoja Unaweza kukuta tu maneno ya manabii wa Mungu mawima 3 ambayo ana. Chukua mstari waonyeshe watu kwamba nimesoma mstari fulani, uweke pale. Na huo ni wao wa, un, unawajenga. Eh. Kuna watu ingine maneno ya Mungu badala kwa jenga anawabomoa. Anaandika pale na kuvuta wewe. Mungu anaenda kuubariki wote. Kwani Mungu anabariki. Lakini sio mkutadha mkubwa wa neno la Mungu pale. Eh. Mkutadha mkubwa wa neno la Mungu ni watu ku barikiwa baada anasema mkisikia neno langu eh? eh na kugeuka na, na, na kunitubia nami nitawaponya lakini habariki kila mtu sio Mungu sio Mungu akugawa baraka ki papapapap hapana lakini ndicho watu wanachohubiri sio akipata mstari anaenda kumwambia Mungu anaenda kumbariki wote eh alhamisi yako imebarikiwa yote hiyo hata kama umepata kwenye Biblia ni, ni, ni, ni unatumia Biblia kama shetani kudanganya shetani tumia mstari ya Biblia kunadanganya rahma tuseme katika muktadha wa mahubiri ya kweli ya Mungu. Eh. Mungu anasema eh. anasema katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa sita. Anasema nuru ya mwili ni jicho Mungu nuru inatia kwenye macho. Nuru hata kama kuna nuru kama mtu hana macho hata Eh. Anasema katika mtadha huo wanasema anatozwa ku, kuongelea ile nuru anasema nuru ni neno la Mungu lakini sisi ndiyo yale macho ya kuipokea eh, eh macho Biblia natuita waonaji eh, Anasema sasa kama mtu ana jicho bovu eh jicho lake limekuwa giza halioni je gwili mzima sitakuwa ni giza ni cha ni vitu mmeshikana naomba tulielewe hivi kwamba Mungu anasema tumekuwa nuru. Tumekuwa nini? Lakini vile vile tuwe ni, ni, ni vile vile ni macho ambayo eh, tusipo macho yetu sisi ndio macho, dunia. Kuwa macho mazuli, ya dunia. Tusipokuwa macho mazuri yanayoona dunianiakuwa giza. Dunia inakuwa giza. Ndio maneno ndio Mungu aje. Eh, leo hii makanisa wa Kristo Ndiyo wamevaa picha chafu. Hemtafuta movie zote chafu chafu zile zinatoka kwenye makanisa ya ma, mataifa ya Kristo. Linaitwa Hollywood. Picha zote za ngono na uchafu wote wale si wote wote macelebrity ma wakubwa wakubwa wana majina ya Kristo wametokea katika mataifa ya Kristo na yanaenea kwenye Ukristo zaidi. Ukiona wa mataifa ya Kiislamu kwa mfano hapa Af Afghanistan wanayapika marafiki wao. Wanafunga wana, wana hata ma YouTube. Anasema YouTube, YouTube hairuhusi kwa sababu anaogopa kwamba ni Kristo ya Marekani na ya Ulaya ambao umeishikana na ya Tanzania itatuchafuria watoto wetu. Jamani ni kum ni kumkasirisha Mungu. Kweli. Ni kumkasirisha Mungu. Ushoga huko kwa mataifa ya Kristo. Uko kwenye maeneo ya ya kidunia. Na, na juzi juzi mwaka juzi ni wao ku sema na hasa ikiwa 2020 pa kwa eh, serikali ile wakamata washoga mashoga fulani wa ma, mashebrechi Ikaenda ka, ikaendea kawafunga alafu ikawa peka mahakamani wakapigwa faini ya milioni 5.5 makanisa ya Kikristo ni Yesu Kristo Kristo hiyo ilikuwa inakusanya pesa kwenda kuwa kuwalipia na kuwakomboa kuwa ili kidogo waje waendelee kufanya ushoga na kuwafundisha watoto wao Ilifanyika naenda kasome kwenye mitandao sihitaji mtu mwingine sitaki kutafua mike ya mimi Yao kitu ulishikaje sisi? Sikiliza. Ah, mnisiamdie sisi. Eh? Eh? Mikoa ya walevi. Ni ya Kikristo au ni nini mikoa ya kwani ambayo wanao Kristo? Ni ile wa Kristo. mikoa ya walevi. Maduka ya uezi. Majambazi majaba na uwezi wa maduka yao mizani ya wizi Na eh hilo ndio ile jitu ambalo halioni limekuwa giza eh ndio Mungu anachosema eh leo hii wakristo wanaficha neno la Mungu kwa mfano tunahubiri vitu hapa tukitoka tunatoka kwenye mtandao watu wanifuata hivyo uwezi kupata wa Kristo wakihubiri wakasema wakiweka wazi watasema ziengereza uongo hizo ndo wanaweza kaziweka wazi lakini kama hivi tunapohubiri unavifavunoambia watu wengine wote jewani mbona hatari eh ameficha maneno ya Mungu wameaficha kwa namna nyingine mojawapo hawataki kuwahubiri huo Yesu kasikia Yesu Kristo alipohubiri Mathayo 25 sema ole wenu mafarisayo wanafiki ole wenu mafarisayo wanafiki eh huwezi kusikia leo ninahubiri eh, eh unajua sasa limeingiaje hilo limeingia pamba anasema nuru yenu iangaze na watu wengine eh mimi katika giza mliongee katika nuru naongea mkoa wa wawili mliambi dunia nzima Yesu Kristo alikuwa akatengene naongea na watu 12 lakini Leo hii nikupigia hao 12 dunia nzima inasikia. Baadhi znatakiwa tu niambie dunia nzima nasikia. Eh. Eh. Eh, mara nyingi Yesu nakumbuka. Mara nyingi Yesu alipokuwa anafanya miujiza. Eh iko kwenye Marko Marko nyingi, Marko mwanzo wa kwanza mwanzo wa kwanza msura 43 Marko 3 12 Marko 7 hizo same tofauti tofauti Yesu alikuwa anafanya miujiza ya uponyaji na nini? Alikuwa hatoki pale na kwa hiyo nene nimewaambia nene mkawaambia mimi na watu wengine kwamba nimeponya. Alikuwa anawaambia msiwambie watu wengine. Hana anaposema kwamba ninachowaambieni ni nini mkawaambie watu wengine. Eh? Ni katika chini ya paa lisemeni juu ya paa. Hana maana kwamba utoke hapa unene kama mpumbavu kama anafanya makanisa. Wanakuwa na hauwezi kwenye kanisa lao wakaongea peke yao. E. sicho e. au akifanikiwa kapata si kama kokote anaenda anaatangaza. Yesu Kristo alikuwa Kuna vitu vya kusema na ambavu sio vya kusema. Uokovu unaenda kaseme lakini sio kusema utoke hapa kwamba nani nani mtumumu tuko tunaponya watu hapa tunafanya nini tunapaka tuna, wanaleta vimo wetu vya ukimi pale ni uongo ule Yesu alikuwa anasema afanye miujiza anawaambia nani msiwaambie watu wengine eh sitaki watu waje kwa ajili ya miujiza nataka watu waje kwa ajili ya wokovu oh, eh leo hii tunaponya hapa tulipo kuna watu wengine mmekuja hapa tumekuja hapa tukiwa tunaumauma tumeanza kupata nafuu kwa sababu ya hili neno la Mungu ni tuponye wengi tu eh lakini atoke hapa uanze kutangaza kwamba nene mkawalete tuna wakaponywwa kana tunawafuta kule kule tunawapelekea nje na jana chuko tufanye hivi eh Yesu nataka tufundishe nuru zake tutangaze nuru yake lakini sio kwenda kuwa wanafiki barabarani eh na pia anasema usalue 16 hezo turudi pale kwenye Mathayo 16 5 16 Mathayo 5 16 nasema hivyo hivyo nuru yenu nayangaze mbele ya watu wapate kuona matendo yenu mema wamtukuze baba yenu aliye mbinguni Mungu mbali na kwamba nuru yetu ina uwabadilisha watu wengine na nini lakini hasa na kwa na kufanya nini lakini ni kupitia pia watu hu kuona mwenendo <coughs> mwenendo yetu watu kuona mwenendo yetu ili kusudi wa mtukuze Mungu naomba ni kuambie ukweli leo hii watu wanaona mwenendo mibaya mkristo Kristo badala ya kumtukuza Mungu wana wanamdhalilisha ndio ukweli ndio ukweli na omba uulize moyo wako hiki inachosema ndio ukweli au sio ukweli. utakujibu moyo wako wewe mwenyewe hapo ulipokuwa ndio ukweli Mienendo ya kikristo. Yesu wa Kristo anavyoemaangalia angalia, angalia nidhamu ya watoto wa Kikristo si watu hawana nidhamu hawana nidhamu katika mnendo hawajui kusalimia hawatulii yaani hawezi nenda kaangalia mtoto wa mtu wa Kiislamu akiwa na shehe yuko pale huwezi kukuta mtoto anachafua. Eh, la hatujona nidhamu watoto wetu baada sasa issue hata kisa labda mtu anaweza kaja kaja labda na dini yake akasema mimi akatutembelea akifika pale ayaone matendo yetu ili kusudi aseme pana huyu Mungu wa hawa watu huyu Kristo ni yuko anapinga anafanya kazi kweli na aomba utoke hapa wewe na mimi ukayatendee kazi ana nini eh nienda kasanyika mehia kafanyika kasanyika na nini tutafanyia kazi pamoja. Kwa hiyo lengo kubwa kabisa ni kuweza kuwa nuru ili kusudi nuru yetu ikiangaza na matendo yetu akaonekane ya uwezo kumtukuza Mungu. Angalia kabla kujafanya jambo lolote. Kabla hujanena jambo lolote. Kabla hujaa kwa namna yote. Je, hii watu walioko nje ya Kristo wakiliona wakamtukuza Kristo kweli? Eh, watamtukuza Kristo? Ukiona watamtukuza Kristo, endelea na hilo jambo. Eh, Kristo unayemfaidia Kristo basi nakuomba kuomba. Yaani na kuomba kabisa, na kusiti. Tuwe wa Kristo wenye faida ya Kristo. Tusiwe kama u, kama ni ni, ni karata, tusiwe zile karata ambazo sio mali. Kwenye karata kuna makundi mawili ya karata, kwenye zile za za vita si ni, au basi Kuna mali. Eh, ni karata yenye kuweza kushinda tuwe yani hata kama mtakuwa watatu tu lakini ziwe ni zile madi e, eh bwana na bibi zile karata kubwa kubwa hizo au amnjeza karata nyingine mimi nitarudi kuzileta chochote tunacheza mnikumbushe tuwe katika nyingine eh huo muda kama taupata lakini tuwe tusiwe magarasha yale ambayo hayana jamani wewe ukiwa mkristo garasha nausaidia nini unafaidika nini ni na pataa Anza asoma neno la Mungu. Amka um, us, usiku muombe Mungu katikati ya usiku. Amka um, asubuhi mwombe Mungu. Eh, we kama wako mbele ya Mungu. Jioni kabla kufanya hivyo fanya hivyo. Usiwe ni Kristo Garasha hata siku Mungu. Ni kitu kibaya na sikujui wewe ni kile. Ninaposema hapa si mjue mbaya ni Garasha sio mbaya sugar. Si Sijui kwa sababu sikaa nani. Kieni na nena maneno mbaya yanasaa kutusaidia kutujenga. Eh? tusoma kwanza mstari wa 15. Tano e, mstari wa saba anasema hivi. Msidhani yakuwa na alikuja kuitangua Torati na Manabii. La, Sikuja kutangua bali kutimiliza, kwa maana Amina anawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati itaondoka hata yote yatimie. Yesu Kristo anasema, "Jamani, nyie wa Kristo mnao sema hatuna sheria leo. Msifikirie hivyo." Na alikuwa anajua watatokea. Niyo sababu akaona kwa kuandika msidhani kwamba nimekuja kufuta sheria sheria iko pale pale na trati iko pale pale nimekuja kuihalili tulishasema nimekuja kuirekebisha nimekuja kuiongezea nguvu nimekuja kusema kwamba usizini ndio lakini nimeongezea juu yake kwamba Tso, wiki wikija juu ya kuzini sitaki uzini imeandika kwenye sheria na ninaidai lakini juu yake nimekuja kuikimiliza kusema kwamba sisubiri utende kitendo hapana ninaanza na kupima moyo wako je uo moyo wako hauna tamaa na macho yako yana hayafuatilii uzi nifu eh ndio nimekuja wapisha ngamwambia hapana tumekuja kuifuta je yeah. leo hii makristo makanisa ya kristo yanakwambia kwamba hatuko chini ya sheria hatuna sheria eh ndicho wanachosema na hawashughuliki kabisa na kizi kizigusagusa anaonekana ni mbaya wao mimi nilikuwa huko na jua si Ne lakini kwanza anasema pana msidhani hivyo nimekuja kuiongezea kukamilisha ni kama mtu likuwa amejunga amejenga nyumba imesha kwenye rita kukamilisha ni kuongezea mpaka ukawezeka Ukapaua, ukapiga na rangi maana nimekuja kuirefusha zaidi umefanya umekuja kuipanua Yesu Kristo anakuja kupanua sheria of course kuna baadhi ya sheria alizindoa kama alizitimiza katika mwili wake kama sheria ya sabato sina muda leo soma ni mfundisha kwenye mwanzo 23 kutoka na nitaigusa tena wiki ijayo kwa hiyo sita kawia sana kwenye ilo eneo eh eh leo hivi makansi anasema hawana sheha eh eh e. e. e. wanaruhusu e. any yani hour unajua kuruhusu kitu kuna namna mbili ya kuruhusu jambo litokee naomba ukazie macho ili kuna kuruhusu kitu kwa namna nini kuna kuruhusu kitu kwa namna ambayo ni ya ujanja ujanja ya kuto kuki, kukisema, kuto kukikemea Eh, kwa mfano ukiwa na watoto wakawa na nyumbani saa 2 usiku. Eh, unaweza usipowakemea hata kama hujawaambia nendeni mkaneni mtarudi saa 3 usiku. Kule kuto kukemea, ndiko kuruhusu kule. Naa mmenielewa. Inakuwa ni inactive ni njia ya ambayo sio ya wazi. E, kukaa kimya dhidi ya kitu ndio kukiruhusu mahaniisa yanao dhambi kwa kuto kuzikemea eh hey. hayawezi katoka anasema kwamba jamani naomba mnaruhusu sasa mkaibe wote hapana ni hawatahusisha wizi hawata gusa uzinifu na u na u na washera eh hey. ndiko kuruhusu dhambi eh hey. Makanisa leo yame yanapingana na sheria kwa kutokuibudhi lakini Yesu Kristo anasemaje kuhusu kuibudhi? Mathayo 19 nasema hivi. Basi mtu yeyote atakaye vunja amri moja katika hizi ndogo Mungu asubiri zile amri kubwa zile amri kumi Anaenda hata amri ndogo. Hizi hey, hizi ndogo na kuwafundisha watu hivyo ataitwa mdogo kabisa katika ufamu mwingi. Hili andiko linahusu wale wahubiri wa makanisa ya mwendokasi ya kilo kole kole hatuko chini ya sheria. Hatuna hatu sheria haifanyi kazi kwetu. Maana anasema yeyote atakaye wafundisha wengine kufanya hivyo mtu anayefanya hivyo ile andiko linamhusu. Kazi ya huyo mtu mubili ni kuisisitizia La, lakini anasemaje? Bali sikiliza sasa. Uniambie ni ile ile swala uh, maana yake nini nasona? Bali mtu atakaye zitenda atazitenda zile sheria, ataziziishi na kuzifundisha. Jamani, unataka niwe mdogo kwa kuzifundisha? Yesu anasema tuzifundishe. Eh, asiyejifundisha ataitwa mdogo kabisa kama ameokoka. Eh katika farama mingi na atakaye zitenenda alafu akazifundisha kila siku akawa nakemea uzizi kila siku akawa kemea akawa nakemea uwizi kila siku akawa nakemea e, uzembe uchao maneno machafu kiburi hasira ujinga ujinga na nini na vitu kama hivyo huyo atakuwa mkuu katika farama mingi na mimi nataka niwe mmoja wao ndioyesha wa kichwa toka kuniambia na namalizia nasema maana anawaambia ya kwamba haki yenu usipozidi haki ya waandishi wa mafarisayo hamtaingia kamwe katika ufariumu. Ah ni unamstari umejificha kidogo huu. Eh, Anataka kusema ni kwamba kuna watu walikuwa kwenye makanisa makanisa wanahubiri hubiri wanaonekana ni mafarisayo. Sema yeye anasema wameacha sheria za za haki na nini lakini watu wanaona ndio wa kweli ndio wanakubalika. Mafarisayo hawakubalika anasema lakini nawaambieni. Nyezi mnadhani kwamba mafarisayo ndio wametosha. Eh anasema inatakiwa muende juu yao. Eh, kwa roho nyingine, mnidhani kwamba zile sheria za Musa zilikuwa zinatosha pana. Mimi nimekuja kualetea zilizo zilizojuu ya hizo zote. Na nataka mzifundishe na mzilishie. E, kuna mistari ambayo eh katika kitabu cha Warumi mwanango wa tatu tutakuwa tunafunga. Ni kwani mingi lakini ninajua pia mazingira yetu ninahitaji kutulia kidogo kwa muda sio mrefu sana. Biblia inasema Warumi 3:28 inasema hivi. Basi tuaona ya kwamba Warumi 3:28. Tuaona ya kwamba kwa ku, kuwa tuaona ya kuwa wananamdamu hahesabii wa haki kwa imani huhesabiiwa haki kwa imani. Manadamu huhesabiiwa haki kwa imani. Uokovu hautupati kwa sheria. Yaani hata ukishika sheria za 10 kama huna uokovu wa imani kuweni mungu hata kama hujawahi kufanya hujawahi kufanya uzinifu hujawahi kufanya uasherati hujawahi kuiba hujawahi kutukana hujawahi kudanganya hujafanya nini lakini hujawahi